itza asko hintza baina pausuak emanta. Ezin dena da eta mm, bueno, benetan hau partidoen eskutan dago eta benetan ik eskatzen dutena da partido politikoi eh, asto zatala bere ba bere helburuak edo bere etorkizunako emaitzak edo ez dakiz eta benetan mailen jaso jarri bar duten guztia eta dostasunak eh, lortzeko.